of Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Bom sacalaka. Oh, breaker. Jason, I get uh what's the word? I get you again. Ja, nå er me jo komte episode 13, ville jeg tro. Lykketalletretten av uh, Supertech, og dette er jo en uh, post-E3-episode. Ja, må det også si post på godt norsk? Ja, selv om jeg har kanskje latinsk opphav. Men det går greit. Ja, det går greit. Ikke e i hvert fall. Så det, det har jo skjedd utrolig mye altså, uh, i... Uh, er det, hvor er det, er det i Kalifornien? Los Angeles? Los Angeles. Ja. Så vi ska prøve liksom å... Få døye av noen av disse nyheterne, og komme med vår tolkning eller vår opplevelse av alt som har skjedd. Da. Både høydepunkter og lave punkter. Men um... før vi kommer så langt, ja. det er to uker siden jeg triver. Mm -hmm. Hvor har du vært i mellomtiden? Ja, Du jeg, jeg har faktisk vært i nis i Frankrike. I Le France? <laughs> I, ja, der det er fransk menn, frosken holder til. Og blitt ganske nøttebrun egentlig. Du ligner litt på, på sånn Ronaldo her du sitter i, i, i sånn solbrunnen jense. <laughs> Både hårstilen og fargen er Ronaldo inspirert. Um, nei, ikke helt fotballferdighetene. Nei, nei, jeg er ikke så god i fotball. Men jeg så på fotball. For det er EM i uh, Frankrike akkurat nå Så da var jeg i Nis og så på noen kamper på storkjerm Og med var i Marseille og så på Polen uh, mot um, Ukraina tror det, det Skikkelig stor kamp ja, tja, ja, jeg tror hvis jeg så det riktig så var ting ganske avgjort allerede Før, blå, før de blåste startflytet i det hele tatt ja. uh, Men det var jo underholden nok og kjekt å få med den stemningen Um, ja, det må jo ha vært helt sinnssykt Å være faktisk på en EM-kamp Ja, det, jeg var på EM Jeg var på en EM kamp i Polen uh, For Ja, det må ha vært tre år siden nå, tror jeg Ja, sammen med hei Ja, stemmer Og det også var veldig kjekt uh, Og så var jeg um, Ja, jeg vil egentlig si at st Stemningen var um, de, Veldig bra den gangen også Men litt sånn spent i forkant Siden Polen har, har liksom ett bruktar en bruktad fan skare. Eh, jag tror de kallar det pubbor eller fotbollspubbor brukar de kalla det. Eh, ja, det är väl det. Och de, de har en tendens till att skapa trubbel så på motet på vägen stadion så var det en sån lång huvudgata nästan. Den var stängd av. Eh, og och så liksom frem så ser man bara liksom rök alltså sån torgas? Jag vet inte om det torgas. Jag tror det var mer från sån fyrverkeri eller wow. eh, altså, oss så det så ser jeg bare masse og, jeg vet ikke hva det bara massor sånn, politibilar och jag vet inte vad det är sån i eh sån full uniform sån upprör upptöj eh, utstyr. Ja. Ja. Du, de står der klart liksom. Det håll på sig right control då. Eh, ja, ja, det har jag aldrig. Jag har någon säsong, jag vet. Og på, liksom på andre siden av gader så ser vi liksom sånne skalle folk, svere folk som ikke ser ut som ja, bestemors uh, gullunge akkurat. De, Nei. Ja, de så jo litt sånn klare ut. Uh, men så lenge folk holdt sig liksom på hver sin side, så så skjedde det ingenting. Men med hørte at det gikk av fjuverker i nå og da. Um, og så det var liksom litt sånn var det, litt, var det litt sånn spennende og kult, eller tenkte du at det her holdt i mengder? Uh, jeg mener, det, det var jo litt spennende, men det føltes samtidig litt utrykt. Ja. Uh, altså, mulig at politiet hadde full kontroll der, men altså, plutselig så kunne det gå av noen fyrverker i ti meter fra oss. Det sa liksom bare bang, altså, altså, som om det var, en, det var ikke en bombe, men det kunne like godt vært det. Ja. men altså så det var jo litt sånn, oi eh, ok, så da bare på en måte fjerne vi oss fra det stedet raskest mulig, og gikk mot eh, stadion men jo, jo på en måte, jo, jo lengre vi kommer fra liksom, dette samlingspunktet for disse pøblene, så jo roligere ble det åja, oh, så politiet uh, visste hvor de skulle finne det, jo. ja, jeg tror det var liksom akkurat der trøbbel skulle forekomme ja um, men vi kom oss nærmere stadion, ting roet seg de var mye sikkerhet rundt eh, stadion og i stadion, så jeg følte meg trygg der. Um, og så startet kampen, og så vant Polen, og når man kom ut av stadion, så var det ting helt piano. Uh, ingenting trøbbel, ikke noe tegn til disse pøbelene heller. De var kan, sikkert, kanskje det var greit at Polen vant? <laughs> ja, det var greit for alle, for at Polen uh, gikk av med seg. Um, det er litt synd at fotballen skal bli, bli svertet av folk som ikke bare bryr seg om å, å lage bråg, egentlig. Ja, for du kan jo lure på om det er fotballen de er kommet her for, ja. om det er helt andre ting. Ja. Um, Men du har gjerne feriert litt også, da, mens du var i, i, i Nis. Ja, jeg har, jeg har jo vært på pub, uh, pub til pub uh, kvelder, og drukket litt, ansvarlig. <laughs> Sammen med familie, Ferdinand? <laughs> Nei, dette var, dette var på egen hånd. Ja, det var på egen hånd. Det var på egen hånd. Men uh, så har jeg også uh, vært uh, i et feriehus med venner, mm. med små barn og baseng og uh, ja, kos og hygge, egentlig. Og så har jeg spilt Ja, for det er en ting jeg har lurt felt på. Ja. To ting. To ting. En, har du hatt med Gameboyen? <laughs> Skal jeg svare? Ja. Ja, den har jeg hatt med. Og to, har du brukt sportpass og fått noen uh, gode treffer? <laughs> Vet du på grunn av du sa til mig vi jeg reiste, «Wii, du må ta med trelesen, og så må du, ta, så må du aktiveres sportpassen». Ja, gjør du det! Gjør <laughs> akkurat sånn hørtes det ut. det hørte jeg over. Og så var det tog jeg han med. Jeg gikk i Frankrike med den i sekken. Wow! Og jeg fikk liksom, jeg gikk jo, de to første dagene så gikk jeg mye rundt i Nis. Og opp og ned, og på dagsturer, og så hadde jeg han i sekken, og så Eh um, på mode någ såg på stegmålaren ute på så det toke veldig mange skritt. Du ja. kun møtte en person. Jo da, man bare pedometer telle, så er det jo bra det Eh uh, ja, men jeg, jeg lurer på hva hva får jeg ut av de skrittene? Du får sånn en kul penger. Max ja. tid i dagen. Okay. Okay, ja. Ja, jeg ja, får jeg følte liksom at jeg hadde gått sin syk langt, men alligevel hadde jeg fått veldig lidig igjen for ja, det. så og så mye og så ferdig. Ok, hell. det var veldig synd. Det var ikke sånn at de fyrte sånne kastene i vaskemaskinen og satte de ja. her så mye gullpenger de ønsket seg. Nintendo, altså. De er så... Ja, de, de, de, de er smarte. Men, men fikk du flere hits, eller ble det med den ene? Nej det, det var, var bare en person jeg... Oi! Jeg, jeg, jeg gikk forbi, kan jeg si. Så hadde, hadde han noe kjekt å si da om hans ø, drøm for fremtiden, eller... <laughs> så altså, låtsa så snick te katter eller något sånt. Oj oj så är ju detta helt gull liksom. Det det är fantastiskt. Det det en modern teknologi og kommunikation. Ja. Ja, för. Har han kostimpo? Eh, jag husker inte jag jag så så så är Spotpass det viktigaste i världen. Men du går rätt för sig ja, det er bra ja, Jeg hadde aldri ikke kommet på det du hadde sagt det Så jeg gjorde det mer for din skyld Enn for min skyld Jo, men det er bra ja. um, Men jeg fikk spilt mye Og det er jo Jeg er jo glad for at uh, Jeg tog, tog med 3DS'ene For jeg fikk spilt litt Mens jeg var på reise Ja, er det noen spiller som fungerer på den? Når du ikke har en ny 3DS? <laughs> ja, den, den gamle Moe Stein Ja Jag eh lasta ner Steam World Dig. Ja, stimmt. tror jag det heter. Ehm um, det var salg på Nintendo eh butiken, den elektroniska butiken. Eh uh, för mm -hmm. du anbefalte det spelet? Ja, jag läste mig om det. Du läste mig om det. Och så då laddar in det och så rundade jag det faktiskt under vägen när var i ehm um, Frankrike. Det tog 8 timmar cirka. Ja, men av det kan det være en passelig mengde ja. i en travel-kærdag og en home-spill, så ligger mm. ventet. Så, du har ikke startet spillet enda? Nei, jeg Nei. kjøpte en, en håndfull titler. Ja. Det gikk av mokk. Uh, så er det helst Kirby jeg har spilt. Kirby, ja. Um, og så, ja, det er vel stort sett SteamWorld Dig, og så har jeg spilt litt Fallout Shelter på iPaden. Øhm, um, det var det spelet jag spelade tror jag. Jag fattar inte den upptagningen har rätt runt det tre dagarna. Joana? Ja, men då. Oh, ja ja. Nei, ting, øye, oh, ja, eller så kommer han ö ö Det det har jo spelat en stund faktiskt. Men det är sånt spel där på mode det tar ske slut. Uh, du skal jo liksom ta ansvar sånn, och bygga sån underjordisk. Eh, uh, jag kan en bunkerliv. Eh, så du får en eh, Folk fra utsiden får, De får liksom beboere Og så gir du de jobb, du gjør i mat, strøm Litt sånn sim-sektig muligens Ja, det ser ut som noe sånn, er det sim-hotell Eller hotell-tycoon, eller noe sånt Ja, det finns en del av de sånne Disse Hva kan du kalle det, det er sånn Hva um, et ord for det, egentlig? Simulatorspill Simulatorspill, ja Men, men det er rent hodet, altså det er ikke ovenfra nær Du ser det fra siden Ja, det er fra siden, ja, det er veldig enkelt Det er uh, men det är såna spel som ja, du du spelar det så det är liksom 5 minuter här, 5 minuter där. Nu vaknade morgonen då. Ja. Och det det är väl Känner du inom faciliteten? Ja, det er akkurat det för du trängs ju mer än på mode 5, 10 minuter för du har fullfört jobben der och då, inte inte när du du när jag snackar om e-sport eller e ja. Uh, du skal bare liksom flytta dit på folk, eh uh, uppgradera ting. Uh, og kjøper og selger noen ting og så kan du på det avslutte å spille uh, men de gir jo deg en grunn til å komme tilbake, fordi det er liksom en nedtelling på så så mange timer så får du låst opp en ny ting, eller ja. de gir deg alltid en grunn til å komme tilbake um, men sånn er det jo sånn Farmville og ja, alle, alle disse spillene som er populære på iPhone, iPad og Facebook og sånn ja um, men jeg har ikke brukt en på det. Jeg, jeg nekter å bruke penger på mobilespill. Nå er jeg med kun på lydopptakser, så, så lytter jeg nå og ser jo ikke hvordan du peker med pekefingeren en taktfast til ingen pengar. Ingen penger skal jeg bruke på hverken Candy Crush, eller Fallout Shelter, eller ja, sånne spil, sånne Angry Birds og sånn. Kjekt, men de lurer ikke meg. Kom igjen. Ja, Nei. Det är dish dish spel så lördag går. Ja. Men vi går inte vara in på det. <laughs> ja. Uh, nå er Nu är vi väl tillbaka till till till Tremeche. Ja, eller du mycket duer om god du har spelat i Om Kirby? Nej, jag har egentligen inte berättat nägot spelat mer. Jeg jo om nå. Mm. I spel är ju så pass lite omgången. Nah. Första intrycket? Väldigt bra för jag har nästan inte spelat Kirby förr. Jag har testat ett och annat spel. Mhm. Eh, och då har ni en sån robotdräkt. Stemme, stemme. Jeg har, nå du sa robotdrakt, så har jeg lest anmeldelser og har hørt om dette. For disse robotdraktene er veldig isensielle til hele mekaniken. Ja, de er det. Ja. Og, og, og brettene så langt i hvert fall er, er bygd opp sånn at du må tenke litt for å få med alle hemmelighetene. Og det er det så kjekt. Å mm. bare gå fra venstre til høyre og komme igjennom brettene, det er kagestykket. Veldig enkelt. Men du kan utforske og... Ja, det er litt utforsket Har det utforske. ja, litt gøy liksom Å prøve forskjellige han, han svelger jo alle disse fine Og, og får nye egenskaper, jo han ikke Stemmer ja. Og noen ganger må du bruke det Og andre ganger må du Bare tenke litt uh, Minner kanskje litt om det her nye skjulte muntene I Mario 3D Det som kom på Gameboyen 3D-lam Ja For de sysker det Der også var det noen sånne munter Og sånn som var så ganske godt vekk ja. Litt sammenfølelsen Mm. Åh, sån pinballspel lastar nästan faktiskt det där <laughs> Sen pinball. <laughs> det betalade du for? Ja. ja, det var ju på salg. Ja ja, ikke demo men du, åh okay, send pinball. Ja, för det var ju perfekt 10 minuter för jag lägger mig igång kvällen. Jag trodde ju du var en sån pinballtyp alltså. Well, i de skick gode gamla dagar så spelade jag det på på datormaskinen till til Ten i gader Pinball Dreams eller Pinball Fantasy. Oh, ja ja ja ja, det spillet var sindssykt kul faktisk. Ja, det var magisk. Når jeg så Send Pinball var på salg, så tenkte jeg dette må jeg prøve. At det er helt samme følelse, det skaper på en måte å låse opp ting, skyte den ballen i rett hjørne ute på. Mhm. Treffe alle bokstavene når det klarer det så er det dripra. Um, har du lånt temaer eller eh, uh, kan si, titler fra andre spelserier? Nei, Nei, de har bare funnet opp sånn fantasitema ja, okay, Nå er det også noe så som er middelalder Fantasy-aktig ja. ja Så det, det er også en sånn fin titrett Bare å ha litt Ti minutter og ti minutter Egentlig Kjekt Og det koster deg sikkert sånn 40 kroner liksom. Ja, til vanlig tror jeg Det er ikke mye betalt til 20 nå Ok, år. ja ja, det koster ingenting. Mm. Det var veldig bra salg, og det er ikke ofte Nintendo har salg. Så når det først var der, så slo jeg også til og kjøpt SteamWorld og, og... Og... Hva heter hun? Prinsesser. Shantae? Um, nei... Um, prinsesser heter Aurora, men... Child of Light? Child of Light, det har du an Kjøpte du det på Wii U da? Nei, på Wii Uen um, ah. Så den har jeg bare spilt introen til Men det virker veldig gøy uh, Jeg liker uh, på en måte um, grafikkstilen og, Ja, det er jo estetisk vakkert Ja, det er jo det, det er som man se et maleri ja. uh, i bevegelse uh, Og historien er jo engasjerende Og litt sånn det er veldig sånn, i et land, langt, langt vekke uh, Litt sånn, det, det er det eventyr, rett og slett. Ja, men hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Men det er en historie også Altså, hun, det er ikke Disney uh, Hun her har en utfordring Og så må hun liksom kjempe av seg Og vokse som en person, da, tror jeg Det mm. det, det, det vi kommer til å se um. Kanskje vi har en ferdig anmeldelse til, Eller inntrykk til neste episode Ja ja, det spørste jo uh, hvor mye jeg spiller, men uh, jeg skal nå kunne gi uh, litt mer information og Det med tilbakemeldinger til hvert. Nydelig. Hallo, uh, hallo everyone. I'm back. Uh, skulle vi snakke med E3? <laughs> ja, men vi skulle snakke om E3, det var planen. Så spurte vi av. Um, og nå må vi kjønne oss i ja, hjelper, for vi skal på kino kveld, vi. Stemme. Uh, vi skal jo se uh, Warcraft. Uh, så so, då uh, Yes sir! <laughs> yeah, for alle som husker Warcraft fra 90-tallet, så so, er jo det en uh, strategiklassiker. Um, så so, so, vi er litt spent, jeg er i hvert fall litt spent på om, om, um, på om den filmen bare er for fans, eller om Altså, jeg, jeg kjenner ikke til loren så sinnssykt godt. Um, Men du kjenner bedre den mig meg? Ja. For jeg falt av etter Warcraft 2. Ja. Så, yes sir! <laughs> work, work! Det er jo... Det, det sitter Ja, det, du vet liksom hva en orke er og hva en menneske er, og det er på en måte, Det er liksom de to hovedfraksjonene. Men om det blir, de blir veldig, veldig komplisert i filmen, og de begynner å spytte ut navn som ikke jeg kjenner til, så er det jo del dumt for alle. Ja, hvis ikke du kjenner til det, så ligger jo det generelle publikum ja. dørligere. Ja. Men uh, ja, vi kommer med det litt vi, senere i sendingen. Det stemmer. Vi kommer til å... Vi klipper lime. Sånn med, vi kommer til å klipper limene og... og det blir sømmeløst, dette. Sømmeløst, det er jo... Men uh, E3, ja. E3. E3... E3. E3. Um, skal vi liksom bare starte med uh, ditt største høydepunkt, ja. uh, det som blåste sokkerne av føttene mine? Det kan vi gjøre. Ja. Uh, det som blåste sokkerne av føttene <laughs> mine, til teoriens store fortydelse da. Um, det er, jeg lurer faktisk på det er to ting. To ting? Dobbel blås. Ja, for jeg, jeg kan ikke helt, altså en ene blåste sokken av meg der og da. Ja. Og den andre bare fortsette å fyre sokken mine langt bokker i vall. <laughs> Okei. Okay. Du har jo funnet sokken ennå? <laughs> Nei. <laughs> og, men jeg ser de i så er det fick ju på net eller annanstans. Ja. Så den som bara blåste de kontant av, det var nog uh, den här God of War trailern. Jaha, Fantastisk. med live musik i i bakgrund oh, det var, jag vill si, var en genistrek av Sony att ha det och ha orkester. Der, ja, ja, det var helt sinnssykt Da tenkte jeg, hvorfor har ikke noen gjort det før? Eller, har de gjort det før? Jeg vet ikke Ja, vet ikke, men det var Det skapte stemning, i hvert fall Ja, ja, den satser i kula ja. og, og Kratos er plutselig blitt viking og, og menneske I alle fall ting på å si, Ja Og det en liten gutt der som, som ble nødt til å drepe Et bytte han på Ja og Det var skikkelig med følelser i hele den tre, reklamesnutten altså. Det var, plutselig så hadde han fått personlighet Han var ikke bare sånn en sint Gretten Muskelbunt jeg Altså jeg husker enda når det første God of War kom mm. Da hadde den historien Han hadde personligheter mm. Han var faktisk en troverdige type Sånn settingen tatt i betraktning mm. Jeg vet ikke om han har vært i God of War 2 i hvert fall ikke i God of War 3 mm. Spilte du uh, Spilte litt 2-en, uh, veldig mm. mye inn mm. 3-en gadde jeg ikke prøve Ja men nå, den, den reklamesnutten i hvert fall, ser mye bra ut. Ja. Jeg, jeg, jeg synes faktisk litt, litt synd for han, gutten. Da. Ja, ja, ja. Når faren krigsguden, så skal du liksom prøve å liksom, følge hans eksempel. Da. Det er ikke lett. Det er ikke lett. Han er, han er til en viss grad venlig, men, men bestemt med gutten. Ja. Han, han gjør valget enkelt. Jeg synes om hans... Uh, hva kan du si? Hans oppdragelsesmetode Vet <laughs> du ikke om vi skal ta en sånn der Sosialpedagogisk vurdering av det på lufta Så vi må se kan hva han gjør videre, Ja Men uh, det var en interessant uh, dynamik, Mellom far og sønn Veldig ja. Du kan jo tro de har av andre spill I, i senere tid som har spilt litt på Forhold mellom voksne og barn Ja, det minner meg veldig om uh, Last of Us Ja, vi tenkte vi trenger enda ikke si det Men <laughs> Men men den var genialt med den balansen de mellan det cyniske, avslipade kanter hos voksne, och valla för härligheten av det. Mm. Det plötsligt sett et ett barn gör det hele mänskligt. Ja. Kontrasten där är ganska stor, han han funker. Mm. Så jag gled mig lite och såg vad det ander blir i spelet. Så den den varade den blåste sockarna kontanta av. Ja. Og så var det en luring som som lurte sokken litt av meg. <laughs> ja. Men han blåste de. Ja. Og det var jo Legend of, nei, Zelda Breath of the Wild. Ja! Hva synes du om titlen? Bare liksom til å de, begynne likte jeg, altså. Ja, de likte det, ja. Ja. Mm. Men, men Nintendos presentasjon, altså det var jo, han drukna jo i masse Pokémon-tøys. Ja, stemmer. Ikke tøys, men det, det er en sånn langtekkelig måte ha samtaler med oversettere som skal drive øvesetter mellom japansk, alle flirer og ler, og jeg vet ikke helt hva de ler av. Så, så du, ja, du ja. må liksom leide til budskapet. Jeg, jeg, jeg så ikke selve den konferensen eller presentasjonen til Nintendo, men jeg hørte det var en jenta som var så synssykt nerd, sånn super mega pokémon-jenta. Ja, ja. Vi dyrer de sa navnet på et av de der lommemonstrene. <laughs> så det hørtes litt så mye ut. Ja, altså vi var litt overentusiastiske ja. Og vi skulle jo nok gire opp stemningen for dette mm. og, det, og, og hvis jeg forstod det riktig Så var det litt, en liten, sånn, en liten uh, smagebit av selv Og så hadde de kommet tilbake til det Og så var det liksom en halvtime Jeg tror det var 40 minutter 40 minutter med bare borgermann Bare borgermann Og folk og, bare, kom ja. igjen <laughs> Og det, det ødela litt å vente så lenge Mhm det er ikke forspill. Det er bare å invitere svigermor inn i stua. Så det funker ikke. Ja, det er da de gjørt. Ja, jeg synes det. Um, så denne liksom, han begynte forsiktig å lure sokken av meg. Og utikkerte nå som dagen har gått. Og senest i dag så leste jeg et nytt intervju med noen i Nintendo. Og det var nye ting som avslører seg om det er spillet. Folk finner nye ting i demoen hele veien. Um. Nå var det liksom en, en franskmann som tok helt av på en YouTube-film, hvor han fant en rybi. Ok. Og det er det ingen som har gjort før i det, Mon. Åja, oh det, det, oh ja, det var ingen at du får noe penger, nei. Nei? Åja. Oh Kult. For det skulle funke sånn at du, du høstet ting ute i verden. Ja, ja. ja. Gikk markedet og solgte, og sånn fikk du penger. Ok. For folk lurte jo på hvor er pengene, og hvor er Ja, ja, du kan ikke bare kutte gras og tro at du finner noe der. Nei. nei. Mens var det franskvandet som bare nå har funnet en rup i og det, det syter å koke på YouTube. Ja, nei... Men det forteller litt om hvor mye de endrer formelen. Og de har på en måte um, av det som andre vestlige rollespillere har gjort bra lenge. Og puttet den i verdens beste setting. Så jeg, jeg begynner bare å bli... Jeg blir mer og mer gira på hver gang en, en, en Zelda-artikkel. Du er... Ja, Gira, altså du kjøper du kjøper du kjøper dette uh, altså, Jeg er jo maskinvaren ja. så, så mye kvaren, ja, den kjøper jeg glatt om mm. jeg må sove ikke <laughs> Ja, altså, nå har ikke jeg uh, nå har jeg, sett, jeg har sett litt av traileren, eller sett, jeg har sett på hovedtraileren, men jeg har ikke sett på en måte selve presensjonen der de står og spiller og uh, jeg har ikke liksom sett de lange klipper, for det finnes ikke noen halvtime der folk spiller og, sånn, og utforsker og... Ja, Alle gamere nesten har sin egen YouTube-kanal, de har en ja. film der de spiller noe selv mm. Og jeg, jeg har sett alle fra start til slutt, jeg har sett litt her og litt der mm. Og det virker som alle finner liksom, litt forskjellige ting Og det, det, det er jo kjekt altså, det, Selve akkurat bare, bare den ideen om at her er noen verden eh uh, storylös och folk går i olika retninger Det är inte så linjärt längre. Det digger jag alltså. Ja. Ehm, um, för det då får jag den här öppenvärlden känslan som eh uh, det västliga rollspelet har. Um, og det var ju den riktning jag hoppat att Zelda skulle ta. Um, men uh, men jag hoppas jag hopp ligger väl det är liksom en historia där For jag har jo ikke, liksom provat västliga rollspel som Fallout og ehm um, Skyrim oss om för det verkar för öbent. Stämmer, du måste med fort intresset. Ja. Så så jag hoppar det de med liksom det måste är en så mellanthing mellan västliga och japanska Han sa akkurat något om det i i dag. Han är det Aki Anonama eller något. Ja, stämmer. Ehm um, och intryck jag fick folk har tolkar lite för kärle. Han sa ikke, ikke en historie, men sa, du kan velge hvilken tid du vil gå til historien. Mm -hmm. Så du kan bare gå i dagesvis og, og, og løke rundt og, og kosa deg med Sandkassen i Zelda-universet. Yep. Og så går du tilbake til historien som er eh, litt mer, ikke så trykkende, men litt mer hinter deg i retning hvor du skal videre i spølet. Mm. Yeah. Så jeg tror historien er der, men du må ikke følge han så slavisk. Nei. Det er ikke noen svære pil som liksom, det er «gå der nå», liksom. Nei. Selv om de, har, uh, de som har spilt demoene har støtt på områder de ikke har kommet inn, så må de antage du de må få en eller annen egenskap før det kommer videre. Ja. Så noen sluser, tror jeg vi kan forvente. Men tidligere så må de jo ta hver eneste grotte i en spesifikke ja, greie. Ja, det var nesten litt for uh, linært. Uh, men det er jo det vi har blitt vant til Eller ikke den aller, aller første Zelda på Nintendo 8-bit uh, Da var det helt åpnet Ja, det er brutalt Men jeg tar ikke opp på det 3-bit du gjorde var vanskelig, hoppen edder, hoppen drev, <laughs> var vanskelig. Uh, Men i spiller og på så har vi liksom gradvis fått Den her litt nære a til Historien uh, Så nå går det i på en måte litt tilbake til røttene Og gir oss Heller her er det åpent verden, her er ulike verktøy. Um, så velger du selv hva rekkefølge du vil gjøre dette. Og muligens du får tag i verktøy hvis uh, rekkefølge som gjør det enklere å på en måte ta en grotte, men du må ikke. Ja, jeg har også hørt mye der. De. Du kan faktisk klare å komme veldig langt og gøre det. Mm. Um, men det blir mye enklere om du gjør det i rätt Ja, rekkefølge. Og det som var litt sykt, uh, synes jeg, den her um, Zelda Twilight Princess, mm -hmm. det kan du få med en Wolf Link Amiibo. Stemmer. Vet du hva den gjør i den nye Zelda? Um, Nej, det har jeg ikke lest om. Da fyller det også med en sånn der, uh, ekstra brett pakke der du er i grotte med, med Wolf Link i Twilight Princess, mm -hmm. nyutgivelsen. Mm -hmm. Har du fullført den? Og bruker da Amiiboen den inn i Breath of the Wild Så kommer Wolf Link Bissart nok Ved siden av Vanillink Og hjelper deg i spillet <laughs> og, han, ja. og han angriper fiender Og han er god Ja Og han henter Og høster ting for deg Kult Så jeg kan faktisk se for meg At når du har En del timer I en åpen verden Og jeg begynner å gå litt lei, Ja Så ønsker jeg nok Bare å finne hjerter Jeg er ikke I å slakte høns Og koke på bål Og se den animasjonen Om igjen, om igjen. <laughs> Ja så faktiskt har Wolfling som hjälper dig med det här är mer uh, trivial uppgiven då. Mhm. Inte kört, tror jag han bli ganska schysst. Du har tenkt, har du tänkt att göra det? Jag vet ju inte. Visst jag snubblar över den her i butiken på faktiskt på salghetssätt så kan ja. det vara. Men då måste du jo måste du rådna spela först. Nej, jag tror kanske bara den där den ena grotten de morgonen. Okej. Borde det så mycket arbete? Är det den grotten? Nei, nei, jeg, jeg, men du må også kjøpe spil Jeg mener, det er en sånn Da gir de en På en måte en, en bonus Egenskap Kun til folk som har lyst til å kjøpe Altså, det, ja. det er jo en betalt uh, Fordel, kan man ja. ikke kalle det Ja, det er faktisk det ja. Men det er jo det samme som uh, DLC Altså, folk kan jo kjøpe ekstra våpen i andre spil Noen fordeler Ja, kanskje han kommer som en DLC også men ja. Det er en av de få ganger jeg har sett en amibo virkelig utgjør en forskjell. Mm. Han, han, han virker kule, men han virker som om han gjør spillende lettere. Og, og hvorfor ikke? Ja, ja jeg synes det, er, det synes det er kult. Selv om det er, er jo, hva kan, kan du si, um, en umulighet i den verden. Du, du, du kanskje har to linker. Men ja, ja, ok. okay. Ja, ja. Så, du vet, Ligert, som jeg kan selge verden, og, og tidslinjen der henger ikke på Gabe. Nei, jeg er Um, Og så jeg, ser det ja. veldig fint ut Ja Og de kjører på Wii det. sier de Ja, den, ja de traileren vi har sett kjøres på Wii U Da jeg lurer jeg litt på hvordan NX-versionen Kompliserer jo det om ni på en måte Oppgraderer den en smule Kanskje de bare litt lettere Eller kjører ja. litt jevnere Frames per second Og mm. sånn ser de nesten ikke forskjell på uansett altså. Det På en måte, det første inntrykket mitt var At det, grafikken så litt Enkel ut Uh, det er liksom sånn en, en, Veldig enkle farger Og det er ikke mange detaljer i teksturen Nej det stemmer uh, Men etter hvert så har jeg på en måte Sett det mer som en artistisk stil uh, Og så synes jeg det er greit At de offrer litt sånn detaljer Hvis de heller øger Kan du si Selve bredden og verden At du kan se langt inn i i, inn i horisonten ja, det känns att på något sätt en, en större världsfölelse än hvis du ser liksom kvartat intetsandkorn. Det är inte så viktigt. Jag fan, alltså silminne faktiskt lite om windpainter med sån self shading. Mhm. På bara fargepaletten här är mörkare. Mhm. så kristallklara tegnar jag det lite mer sån som sån vattenfärg som man maling Det er är det, det, er jo, det er en uh, jag trodde det, det fanns ett namn på den stilen som man brukt. Uh, ja, det er det så sånn, om selvkjøyding og gode gamle vannfarger har kombinert seg til å lage et fint, uh, fint produkt? Ikke, har du hørt ordet akvarell? Akvarell heter det, ja uh, ek, det, det er jo sånne vannfarger. Det ordet poppet inn i hodet mitt nå Nå har du googlet noe akvarell her og ser noe tidemann gude eller et eller annet <laughs> Ja men det er jo akkurat eldre Ja, ja. Ak akkur akkur den, uh... ja, Kult Outcast You came from nothing You will die A nothing I came from somewhere Identity confirmed Even if it destroys me See this det var langt om mine Ja, det var Min, Mine sokker Dine sokker Og de som hadde forspunnet De som hadde fått dufta I det fjerne Jeg håper du finner igjen En, en uh, lansering Jeg gjør nok det Kan jeg få nevne en siste Som absolutt er oppe der Ja Men som på grunn av tid Jeg ikke har rukket så, Og, og gir meg opp på en For jeg gir meg jo nesten litt med vilje Når det er greit Ja <laughs> eh jo Horizon 0 done. Stämmer. Vi snackade lite om Horizon uh, föri episode och mm. så vidare någon där men nu fick du se se liksom lite mer. Man fick med sig spel i aktion. Og der ser minna mig väldigt mer om The Witcher. Ser ju det ja, sånn, en del av måten det var byggt upp på och månden det gick runt på. Ja. Ehm um, sån det är liksom der elementer Og element och det är lite lite monsterhantare kanske lite om det nya Zelda med den öppna världen. Mm. Eh, uh, så jag glädde mig väldigt att få följa med på det och framöver. Gult. Ja, jag hoppar ber om att det inte skulle lanseras samtidigt. <laughs> Breath of the Wild og Zero Dawn. Ja, de var ju välge här Det blir det ju en link. Ja, ja, men du finner den alltid senare i tidningskorg och tror jeg. Ja, da, hvis ikke, så gjør du det är så inte så det. Ja. Eh, ju jag jag är av Zero Dawn. Ehm mm. älske um, världen Det är alltså det det er nog helt nytt något fräscht ehm um, det är ju det, altså, det, er jo, det, det er jo to ting som egentligen inte hör ihop men alltså robotar och djur mekaniska ja. altså, den idén är ju väldigt original og kul uh, så jag är lite väldigt på på mode hur ja. det kommer hänga ihop med det är akkurat som det i självdag på mode han har modern teknologi tilgjengelig, men så lever han i en primitiv verden Ja, der ser du noen som jeg ikke har, uh, har tenkt på Åh, oh, og nå, nå skal jeg få meg den ene filmen, vi Vi må den <laughs> Film? <laughs> Eller uh, ene gameplay-filmen uh, fra Horizon Ok uh, Der hovedpersonen kom over noen dyr mm. Og så tar hun angripe så tenker jeg Ok, når de dør, nå skal hun sikkert bare sanke noen goder men så stikker jo kjeppen sin inn i den Og så altså hacker han Stemme Og så kan du ri på han etterpå Ja, stemme, stemme Det var jo veldig kult Ja, ja, det, det er bra altså, Innovativ eh, bruk av uh, Skal du si, i spillmekanikk um, Det ser du liksom en fusjon av Hacking, som er veldig moderne mm. Og å ri på et dyr altså, Som er veldig primitivt egentlig ja. det, det, det er sånn et dyr Jeg skal fange han og ri han Um, og så er det både settingen dette skjer Pass Passer med den ideen om at Tenk så kult om du bare går ned og riber dyr Ja Det passer liksom i sammen Jeg husker, jeg husker det klippet du nømte nå At det, hun Hacker uh, dette dyret mm. Og så begynte hun å riber den Og så, kom, så skulle hun fange et svært beist Et sånn veldig stort ja. Og så tog de det svært beistet Og knuste det er den hesten, eller hva du reier på Så altså, synes jeg det var det trist, faktisk Å, gjør det? Ja, for på en måte, om det, om det er mekanisk Så anså jeg det som et, faktisk et dyr Ja Og det er jo på en måte en interessant vinkling Selv om det er kunstig liv Er det fortsatt liv mm. det så, det, Den så jo levende utenfor meg Og når, på en måte, den ble knust av den andre Øh uh, så tenkte jeg, ja, men nå, nå døde var den tingen. Det var ikke bare, liksom, bolter og mikrochipper som er knust, men det var noen som døde der. Ja. Uh, og på en måte, du har, temt, du har temmet dette dyret, og sånn, nå døde det. Du, du, du mister jo noe da. Jeg vet ikke ja, om, ja. om de har lyst til å gi deg den følelsen av at uh, du på en måte gir og tar liv på den måten. Alltså så var lite annledes vad jag gör, bara köpa en bil i Liga där. Ja, för en bil, en bil. Men tar det ju ingen bil bara likna på dyr. Ja. Men ja, då då du kan väl nog ställa lägespärsmål om om om det är liv, alltså om om den kan det liv. Ja, klart. Åh, fantastiskt. Ja, intressant, intressant fråga. Hugo ju alltså nog börjar nog gå och gräva lite på resurser. Ja, hur många hela vecka? Ja, eh uh, alltså jag snackar bara om som altså, mat och dryck men mikrochipper og... och mikrochipper och ting med energi, liten små motorer. Og ja, och och på mode eh varför tränger ut detta? Vad du hur ska bygga och är det fel Og på mode Henta dette ifra dyr Men Folk har jo alltid jakta i grunnen Å ta pels og kjøtt Ifra dyr Ja, for nå tar de mekaniske biter da Ja Nå ja, tenker jeg det over det, så må det være greit, må det ikke? Jo Men hvor smarte er disse dyr også? Er det, altså Ja, det håper jeg vi får se Ja, for jeg mener Lever de på en måte i flokk og blir glad i ikke hva andre disse robotene Det virker jo litt sånn ja. Det virker som et helt økosystem altså, Stordyr, smådyr Plantejetere, kjøttejetere, de spiser eller kan spiser de? Hva, ah, men, hva ikke? gjør de? Jeg, jeg, jeg gleder meg faktisk til å finne disse, de, de uh, og, Det var jo Thomas som gjorde at jeg begynte å lure på det. Ja. Og nå det du som gjør at jeg begynte å lure meg. <laughs> ja. Men jeg tenkte ikke på det i starten. Ja, og, så, og nå, nå tenkte jeg på noe annet, at hvis det finnes uh, kunstige dyr, finns det kunstige mennesker. Oi. Uh, jeg mener, ja. det er jo en sånn logisk uh, slutning, at ja. hvis... Maskiner har blitt så smarte De kan leve som kunstige dyr Hvorfor skal vi ikke være en kunstig huleboer Eller noe i den duren Nei, ja, der sier du noe ja. nei, nei, nei, jeg vet ikke det, det som jeg synes er veldig kult Så jeg med vi se mer av Den her post-apokalyptiske Hva med menneskene så Lager seg i små grupper mm. Og ikke vet så mye om hverandre Og folk tar loven i egne hender Ja Og så altså, helt i starten Så springer vi bort igjen av slettene Og så er det en kar som sier Du må aldri finne på dra videre ja, vi kanske drar ut förbi den zonen For det angrips av några infekterade roboter eller något. Ja. Så det var väl läckligt att se. Det är ju sån eh ja, typisk zombie filmer spel. Ja, folk på någon och samhället brydde sig så överlever folk på de måtarna de klarar, alltså de finner måder Og då ja. du må ju på något sätt slå dig samman i små grupper Og så följligen i eh, sånne post-apokalyptiske verdener som du får beskrive så er ikke trusselen på en måte zombiene, eller vampyrene, eller udyrene, det er faktisk andre mennesker ja, for de, de, de som er farlige og som på en måte kverker deg sånn. og, og da finnes her noen små samfunn gi. mennesken der finnes seg i ganske mye fra lederne sine Stemmer. for å være fysisk trygge, fra både zombier og andre mennesker som går og røver vidnene ja, men det er sånn uh, interessant antropologisk uh, hva kan du si hva ord er jeg glede etter? Filosofering, eller? Uh, ja, det, var dags ide, det er ikke en idé det er ikke en idé, det er en tanke Du uh, kan grunna litt på den Ja, <laughs> det var en interessant antropologisk tanke du kom med uh, Og oh, antropologisk eller reise synes jeg dette er noe av det kjekke med dri Ja ikke, ikke alle spiller, men det er noen Spill som gjør at jeg begynner å tenke Og jeg lurer på både verdenen rundt Og hvordan skal dette spillet bli Og selv om ofte Eller noen ganger så blir jo sluttprodukter ja, Røva Men bare denne ventetiden Med spenningen og gleden Og funderingen Det er jo litt verdt i seg selv, synes jeg Ja, det er jo kjekt å, å være På På denne gleden som De bygger opp da og forventningene som de bygger opp Det er ikke alltid de blir innfrid eh, Og det er ofte så, av det så lyger de rett og slett Jo jo ja. Men det at vi kan undre oss ja. i sammen Vi kan ikke google hva som er rett i Men vi må faktisk bare diskutere Og, og gå litt og lure mm. Det er ikke så ofte vi får gjøre det lenger Nei det, det, folk, altså, Ting blir jo lekka veldig fort Folk røber ting eh, Men eh, På E3 så er det så konsentrert det er liksom så mye informasjon. Altså så mange spill. Ja, det du får mye, ikke med i Det er så mye å undre og spekulere på at det, det er jo som 4. juli, julaften, nyttårsaften og jeg vet ikke, karnavalet samtidig. Ja, det er jo det. Ja. Nå noen av pakkene får du ikke lekt med på første julledag. <laughs> du finner liksom frem to uker senere og så finner du ut, «Wow, var <laughs> ja, det er så kule». Ja, det er liksom det, det er litt som å, å på julaften så ser du liksom du kan se pakken, men du får ikke røre deg før om et år. Liksom. Det er sånn, å hei, jeg har en kul pakke til deg. Vent et år, så kan du spille. <laughs> ja, når du sier det sånn, så det, det kan vi, ventetiden bli litt lang. Du. Ja. Um, du må fortsette at du var inne på noe som blåste dine sukker av da. Ja, skal vi, uh, vi ta en kort pause, og så kommer vi tilbake til mine sukker. Det gjør vi. Så, so lady. I have a question for you. Who's your daddy? <laughs> He sen sen då är mig tillbaka och uh, nu är det väl din sakowi. Ja, nu ska vi kika på mina saker. Ehm um, och hur de blev av. Ska vi se om det var något som imponerade um. si, i alla fall så si, är det varit ögonblick där jag på uh, fast. For da tenkte jeg, åh, oh, shit, åh, oh, shit, nå kommer den, nå kommer Oi, oi, oi Nei, men det var når Bokstavlig talt, du holdt deg fast? Jeg, jeg, jeg holdt meg litt fast For I. Nei, nei, det var vel bare i sofaen I sofaen? <laughs> ja uh, Men det var Før de uh, Når Microsoft begynte å hinta Å fortelle om Xbox-familien Ja At ja, nå skal dere høre, altså, de sa noe om at, ja, dere har hørt rykter, men her kommer fakta, og da var det Xbox Slim, bang, bang, bang, og den nye maskinen, bam, bam, bam, altså, det var sånn, det er ikke kudd lenger, her er fakta, og her er maskinen var, og det var liksom bare sånn, oi, altså, ja, det var, det var kult å se det på stor skjerm, og vide at, her er, det er ikke neste generasjon, men, på en måte, så er det nærmest vi kommer til nye generasjoner. Sånn, um, Generasjonene var jo lenger og ja. lenger. Uh, men det at de kalte for Skorpion, og liksom de sa at den skal være Skorpion, sko på, på de beste partene av ryktene på forhånd stemte jo. Uh, uh, men jeg synes det var kult at de på en måte avslørte det, og de sa rett ut alt, og så måtte de presenterte det på, uh, og at de... De, altså, de kan, de kunne, hvis de hadde gjort feil Så hadde folk blitt uh, Redde For hvem, hvem gidder å kjøpe En gammel Xbox Eller en Xbox Slim Når uh, Scorpio skal være På en måte par år under Men Det er jo ganske lenge til han kommer Det er jo det faktisk De har annonsert den tidlig Ikke de, slutten av 2017 Jo, jeg tror det, uh, og, det og de sa det at det, Alt dette er en del av samme familie Uh, så dette er Xbox-familien snakker om nå Jeg, jeg smiler litt Hvorfor ja, smiler du så lurt? Det er jo et selskap som mange år har snakket om Familie mm. Og det er jo Nintendo Det, det stemmer og, og konsumentene er vel mildt sagt forvirret Ja Og hele et familiebegrepet med altså DS, DS XL DS I mm. DS Bucky, DS Hockey, DS Superuper Ultra Ja, det stemmer. Det, Folk forstår jo ikke hva som er hva lenger. Skal Microsoft også gå den veien nå? Vel, hvis jeg forstod det riktig, det, det, for meg så virker det ganske, på en måte, måten de presenterte det på, var at her er Xbox-familien, eh, inkludert på en måte PS, litt grann PC også, men mm -hmm. hvis du kjøper et spel så skal den funke på alle maskiner, uansett. Ja, det, det samme gjelder jo Nintendo sine håndholdte. Og de følger rapporter og sånn, så er jo konsumenter. Vanlige folk er forvirret. Ja. Og spillinteresserte, vi forstår det. Vel, vel, det, de har jo gått litt vekk ifra den. Vel på en måte, for noen på ny 3DS funker jo ikke på gammel 3DS. Nei, det er vel sånn første gang vi ser det. Ja. Kanskje det å komme langt ut i Scorpius en levetid. Ja, ja, ja det, folkens, nå har dere hatt Xbox One lenge. Nå må man regne med at det er en overgangsfase Ja, jeg, jeg ser jo det på en måte hvert, så må du jo altså, Dette blir jo en Apple-aktig greie Til slutt Altså ja. iPad 1, iPad 2, iPad 3 iPad Slim uh, iPad Air Så faser du ut en om gangen ja, ja. Og det er derfor forverringen kan oppstå Foreløpig så er det enkelt og greit hvertfall. Ja, og det er veldig betryggende at den ikke skal være en erstatning ja. Det skal være et alternativ til de som ønsker 4K. Som en premiumpakke, altså, premium hvis du... Men det er jo litt sunn for folk som er, har lyst til å av VR. Um, er Oculus som har samarbeidet, skulle jeg med... Det er vel Oculus, ja. ja. For slimmere og originale bonere, de kan jo ikke bruke Oculusen. Kan de ikke det, ruside. Men då blev då måste vi för vi för vi i studio. Wow. Og det er inte bra. men sånt som egen på stolen så det detta med på mode samarbetet med Oculus det har ju kunsett i på mode nyhetsbrev i forbindelse med Scorpio. Inte med eller så hade vi varit en större nyheter att nu ska Oculus VR tillgänglig för alla med Xbox. Det har ju vänta halva året då för man får se ett VR spel på Xbox då. Det er godt muligt, altså. Muligt. Åh, oh, det er VR-greier. Han som man han er på trappene, som altså bare <laughs> ja, er nede ja. i horisonten på en måte. Jeg kommer aldri nærmere. Vel, hvis du er veldig keen på VR, så er nok PlayStation. Da, da går folk til PlayStation. For den, den er jo, jeg vil si, det er ikke helt, men den er rett rundt hjørnet. Ja. Og Microsoft burde du egentlig halvt inne på Sony? Så skulle jeg skulle jo tro det at de var enda litt raskere på Ja, jeg, jeg vet ikke om det uh, er mulig at Xbox 1 ikke er kraftig nok eller? Nei, det var så rart Det kan jo være, for du må jo ha et koppel av ekstra utstyr for å kjøre på, på Sony mm. Mm. Så kanskje faktisk det er nok med så like greit til å kjøpe en Xbox Scorpio mm. ferdig ja. uh, Men det var i hvert fall uh, Scorpio, jeg likte uh, hva er eller uh, avsløringen når det kom? Det var, altså, det, det, jeg, vi visste jo på forhånd at NIO ikke skulle bli, uh, ikke skulle være til stede, og vi visste at NX-en ikke skulle være til stede. Mm. Så det hele tatt at Microsoft viste frem, viste frem, så å si, ikke i fysisk form, men på presentasjon, her er en slim versjon som også så veldig kul ut. Ja, faktisk. Tunnere, sexy, uh, kvidt. Um, jeg fikk litt lyst til å kjøpe den Her er Slimmen For de som har lyst å På en måte å hoppe, Som ikke har bestemt seg ennå Men har lyst å delta Og her er den Og om et par år og Hvis du har mye penger Her er Scorpio Bare bam bam Det var en sånn Doppel nok avt, ja. Det var en sexu-presentasjon, og de tallene, de funker for meg, altså. <laughs> jo, ja. Jeg forstod ikke alt, men jeg forstod at det var akraptik. <laughs> ja. ja, det blir av og til sånn, teraflops? en teraflop? Jeg vet ikke, men det er jo sinnssykt kult ut. <laughs> ja, ja. Jeg har ikke så lyst i min egen stue, altså. <laughs> ja, jeg har det der, jeg. Uh, noen processering sikkert, jeg vet ikke. Åh, ah, men liksom, sånn sånn, lyst på det. det, det sånn, i, i 90, på 90-tallet Alle man om 16 16 16 bit, 32 bit. Eh, liksom. Nå er liksom når det snakk om teraflops ja, helt fram til Thomas på forrige sending sa at bit ikke egentlig betydde noe, så trodde jeg at det betydde noe Ja. Jeg trodde fram til nå. Ja, uh... Oi, endrer det du allerede og. Ja, ja, så hallo, 16 32 er jo dobbelt så mye som 16. Det er logisk. Eh uh, ja, men uh, det var i alla fall uh, et av ögonblicken uh, som där på mode verkligen kost mig. Ja. Ehm, um, jag måste prova Oh, Battlefield 1. Eh uh, där um, på mode no av det de visste uh, når när ni eh som du sa Battlefield 1 eller är e e e är jo, men jag kan inte huska Battlefield 1, så jag är inte säker i sig den. Mm. tror inte det var så liksom själve upp eh det de försökte läge runt Battlefield 1 var lite lant. De fick en kändisar Snoop Dogg, Zackaffron, han därne eh uh, uh, Wiz Khalifa. Alltså de satt der og spilte live mot hverandre, og liksom ja, det er normalt gøy, liksom. Nei, det brødde meg ikke se om. Altså, var jo når Xbox 3.6 ble lansert for ti år siden med Elijah Woods og sånt. Ja. Det som ble kuttet fra forrige sending, som jeg snakket om. Ja, det stemmer. Um, de, de det samme om igjen. De ja, kjennes jeg, jeg, at det viser hvor kjekt de gjør det. Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke det var liksom nødvendig. Jeg, men de, av de avklippene du så um, i spillet, det ner till mig och det spelar så väldigt gött. Eh uh, på mode stilen den där en uh, gammaldags första världskrigs grosträck steampunk stilen. Ja. Alltså uh, det ser väldigt bra ut det, liksom, det var det var, var ju kaos på slagmarken alltså var det sån svärre sån oppe der. Åh oh, det är de det där så magiskt. Och det regn jo är ju den där. Uh, men de klarade att skjuta ner O når den seplinen først eh, på en måte når den krasjer, så dette nu jo rett på bakken, og så lager den svært som en sånn krater, og du kan slåss liksom i restene av den seplinen. Den forandrer brettet, kan du si. Ja. Uh, så det er en, liksom, en kul mekanikk, uh, og det er liksom en krigføring i en verden som jeg ikke sett før. Ja. Um, kallt och kauttis uh, gøy ehm och i stilen rätt så lätt. Ja, Thailand var jättegullt. Det ena steg lite halldre, det är så fjortte sande som blev otroligt gode med zeppelinare och jagar för sånt. <laughs> ja. Sånn, som knarrte mig länge för jag når uh, där så kampen förgår. Ja, alltså på något måte så jag vet inte. Jag ska skade vet inte om jag kommer att spela det. Og jeg er ikke sånn veldig flink til sånn flerspillerskydespill. Ikke jeg heller, og da får vi så sånn grisebanken. Men hva, det er ikke så gøy engang når du det går det og så bare BOM! Et, et sekund så var det hodeskudd. Og, ja, men... Og så er det noen som kjeller i tillegg. Kalle mori for stygge ting. <laughs> det er ikke gøy, men på en måte, det ser gøy ut når de andre spiller <laughs> ja. ja, det. Ja, kan du gjøre det? Og jeg håper jo at vi kanskje, kanskje kan spille det, og ha det kjekt sammen, uden at det blir... Uh, kan du si, for kompetitivt, uh, Altså, altså Hei-Jog var jo en sånn tog, Som kunne fly et fly Og var han helt nær i bakken og kjørte på meg med fly Altså opp i luften ja. <laughs> det, stemte. Uh, det stemte Det stemte um, Det var helt sikker Det folk, folk er jo så gode at uh, De blir beskyldt for å være um, Roboter Eller at de bruker uh, Aimbots og kasseren aim Ja um, Jag husker den sin du nämnde alltså husker jag att hej huskar jag bara huskar att hej lo for, i far rumset annan nu annan kackla liksom då medde ner folk och fly på det är någonstans tag i Battlefield 1942 Ja han körde de där fly som men inte rätt klippar i far helvetet <laughs> ja. som bara uh, folk i tusen ja, ja, bitar klippte folk med vingarna faktiskt uh, ja, ja. och han gjorde detta dag ut och dag in och han blev ju så sjukt god Uh, så folk Folk blir veldig gode uh, Men det øder ikke For folk som er nybegynnere uh, Jeg mener, det må kanske kanskje kjelles på et vis Ja, sånn, det det her med, med Fly, med stridsvogner Med seppelinere ja. Det er fantastisk kjekt For de som mestrer det Det driter for alle som bare får grisebank Nå syder jeg jo litt med det Fordi jeg ikke kan dette spillet Jeg innrømmer det ja. Ja. Også er det også litt kjipt du har noen på laget som Ødelegger. Styrer disse flyene, og som ikke klarer å styre dem Ja Mens motstanderne har noen som kan det Ja, ja, ja Så sliter jeg lag i så Stemmer Så, så det, noe, det må jo ha noen liksom, balanse på dette uh, greiene på et vis mm. uh, Ja, det var i hvert fall uh, to ting som Jeg synes var kjempekult med Årets E3 Jeg vet du har et lavpunkt Jeg har et Et opps, ja, ja og det gjelder det her fogel-eventyret til IK-skaperne. Last Guardian, eller det det? Heter? Last Guardian. Ja. Det ser veldig kult ut. Ja. Var det noe nytt? Den, var det noe nytt klipp vi så, eller var det bare gjendrygg? Jeg husker ikke hvordan det gamle var, så jeg er ikke helt <laughs> Det er så langt år siden, eller noe sånt, ja. Ja, så vi sier litt i fjor. Ja. Men der sa det jo ikke ti år siden. Ja. Det har vært i utviklingen veldig lenge. Da har jeg her skjedde ting underveis her Er produktet fremdeles bra? Du er Du har bange anelser eller litt? Jeg tenker det kan gå begge veier ja. Så ja, jeg ble veldig glad Hvis det her ble dritkult ja. Og jeg eh, Jeg ble gjerne ikke overrasket Om det skulle floppe heller Ja Og hvis dette her spilet bare blir bra Så har det jo nesten floppet ja, det, det... Folk tenker jo at det skal bli helt magisk nå, når det har varit under utveckling i 10 år så ja jag vet inte det skalit till dag som duk nu kan för evigt det det kunne vara omöjligt att infri uppförentningarna som har byggt upp. Ja, sant. Öh så lang tid. Och kommer ha Last Garden och få några sån 7,5 på på på annmälan hos annmälan. Mm. Så har det väl floppat. Ja. I folk säger när så, så fallhöjden är ganska stor. Stämmer. Det er det eneste opps jeg tenkte. Ja, er det noen, noen fall, fall du så? Da, det var en skuffelse for mig En stor skuffelse var nok uh, Mass Effect and Drame da. Uh, jeg forventet å se noe håndfast her. Uh, I stedet for så får vi se disse utviklingene du sitter der og jokker og og liksom Kisse på datamaskinen sine Ja, for de så jo som den sånn 90-talsreklamen For datamaskinen Hele familien sitter og peker og smiler Eller har det så gøy ja, det, liksom, det var nesten riktig i fjor At de så Ja, det er under utviklingen Og i fjor så er det år Skal vi vise dere noe kult Og i år så var det på en måte litt sånn Ja, vi så liksom hint av her der, Men Jeg tror ikke vi så noen spel Sånn spilletid Eller vi så ikke noen klipp ifra selve spillet. Jeg tror vi så liksom, kanskje en ny rase, eller vi så en uh, romvesen som lignet på noe som vi hadde sett før, men uh, gi meg mer. Jeg, på måte, de har hatt et år på seg. Så holder de igjen med vilje, som et slags PR-stand har plutselig ser det nesten klart? Mm. Eller har de faktisk ingenting å komme med? Ja, nei, det... Uså på grejer alla energin syn på lagern och det är uh, Demo innehåll til nästa E3 eller vad. Nej, vet inte kör. Eh, jag blir överraskad i alla fall. Det mer. Men uh, jag tror på mode det spel blir bra oavsett. Eh, uh, för uh, by where du flinke. De bommar själent. Nej då, men det är inte alltid det för enan tid Nei, nei, og det er du, at... du er vel en ganske ihugget Mass Effect til lenger? Jeg, jeg er jo stor fan av Mass Effect og så vidt opp av tåene i uh, Dragon Age-vannet uh, ja. um, så, så jeg gleder meg for alt til Andromeda um, Så jeg, bare, jeg skulle ønske jeg hadde hatt noe å se frem til Ja, det er skummelt ja. når de bare viser sånne konseptuelle videoer ja, For då begynner du å lure, ja, har du gjort på i det siste? Ja, jeg, ja. Du, du, folk begynner å spekulere ja, uh, det kan jeg forstå De gir ikke meg trygghetsfølelse det er, er det nå noen uh, spel som du tenker Dette kan jeg kjøpe på lansering Etter å sette det bedre Ikke en i full pris for det, Om det så skal være 650 kroner uh, Kan jeg bare jo rett ut Og bla opp de pengene vel, er Det er ikke ofte jeg Kjøper hverken konsol Eller spel på lansering Neida. Men Gears of War är 4 tror jag. Ja. Jag kom hem kom till 4 då. 44. Jag tror Det är 4. Det säger 4. Det fire. Det så sjukt kul ut. Det var bara o oh. e grafiken eh, jeg tror det som imponerade mig mest var grafiken. Ehm ja. for det var liksom sån väre effekt de var midt oppi en, jeg vet ikke om det var snøstorm, haggelstorm, eller bare hva var, men ting fløy til alle kanter. Uh, for jeg har ikke sett den, ikke? så tror du må male meg et bilde. Så okay, sånn at... uh, du ser i hvert fall hovedpersonen, uh, sønnen til Marcus Fenix. Ja. Jeg, jeg tror han kjempet seg, han var på en gård eller noe sånt. Men plutselig så kom denne stormen, og uh, det er liksom sånn, det er en værmekanikken i bildet, for Ehm um, det kommer monstermod, ikk sant? Och du du plaffar ner, men vinden er så kraftig at det, han plaffar, alltså han monster dör men sådär flyger han mot vindens taren. Oj. Alltså man blir liksom docka under då för alla ståran i fjäser. Som en sån quick uh, Nej, altså, altså, time event. Jag tror det var quick time. Det var bara liksom naturligt att vinden kom och tog honom, eller då. Alltså flyger liksom, jag vet inte om det var en halmball eller om det var en bil, men det var liksom bare kaos. Fordi vinden tok tak i ting og de vekk og fløy de vekk, altså rett imod deg eller i andre retninger. Uh, det ga liksom slagmarkene en veldig sånn dynamisk følelse. Ja. For, for kanske du står bak en dekning, og det var et tre eller sånt, men plutselig så i den vekken. Mm. Uh, og det gjorde at du måtte du kanske ikke bare sitte og ruga uh, ruga bak en dekning, men du måtte liksom ut og bevege deg. Um, og så var det liksom det var noe med vinden og liksom flammer over hele skjermen. Um, det så veldig gøy ut, rett og slett. Ja, for det er jo det som har vært varemerket til Gears of War, er dynamisk dekning. Ja. Det er ikke bare gå i dekning, men du skal flytte deg hele veien, for monstrene flytter sig? Ja, det stemmer. Det gir deg liksom... Du må tenke litt mer strategisk, da. Ja, du kan ikke pygge rutinen ditt. Mm. Så, det spelet synes jeg, var litt sånn, wow, kult! Och det blev lanserat i <laughs> eh 2017 Norge. Ah, ja Norge. Um, ja. Jeg, ja jeg vet inte, jag tror det var spelet som påminner mig gammig mest den där köp-upplevelsen. Ha. Huh. Uh, ja. Och och få det eg som var det kanske eller. Ja, faktisk Ja. Vi må over, men vad Ragnar hvor jag skal ska Når Warcraft ja. er 3? Det närmaste jag uh, spelade tid. Ehm um, Men Warcraft bare ja, vi, vi kommer til å gi en, en liten en anmeldelse nesten av hva vi syns om Warcraft-filmen. Ja, jeg gjelder meg å si hva vi syns. Før vi kommer til vår store anmeldelse av Warcraft, så vil jeg ta en kjapp, veldig kjapp tur innom for de nadige for å se på denne ukens tilbud um, Og For de som eier Xbox Og Xbox-maskiner uh, Innen juli, Juni, altså De får dagene igjen, så må dere huske Å få med dere Ghost Simulator uh, Og uh, The Crew uh, Og i tillegg Super Meat Boy og X-Com Enemy Unknown på Xbox 360 Um, fordi, og i kommende juli Så kan dere få lastet ned The Banner Saga Og Tombstone på Xbox One Og Rainbow Six Las Vegas 2 Og Tron Evolution På Xbox 360 um, Jeg vet at Rainbow Six Vegas 2 er Veldig kult å spille i Koop, i samarbeidsmodus Tron Evolution Har faktisk ingen peiling på Men lisensierte spill Pleier jo egentlig å ikke så Kule. Mm, på Playstation i juni så eh, kan dere få spille NBA 2016 eh, på Playstation 4, og i tillegg så må jeg selvfølgelig anbefale Gone Home som jeg snakket om tidligere, så den er verdt å få med seg. Ellers er det noe Echochrome, Siren, God of War, Little Deviants, Jeg har Paling, peiling, Myrart, eh, dere vet best selv eh, om Dette er verdt spilletid deres Men hvis det er gratis så bare set det på lista deres eh, og Ellers På Playstation så har de faktisk ikke Gitt ut eh, Julispiler Og det er jo bare to dager under Så det er litt uvanlig Det har vært rykter om om at det skulle være kill Killstrain eh, Eller så har det Også vært rykter om at Det muligens skulle være eh, Skal se Vel, ikke hvilke... Uansett, jeg finner ikke ut av det. Dere finner det selv. Um, men, de aller største tilbudene er jo selvfølgelig på Steam. For uh, når jeg går inn der nå, så er det et hav av tilbud. Gode tilbud. Uh, noe som gjør at jeg skulle ønske jeg hadde en uh, ålreit PC. For her er det så vanvittig mange rabatter. Uh, for alt fra... Det minste er vel på 20%, og de største er på 80%. Jeg kan få tag i Doom, nyeste Doom, for 240 kroner. Hallo, The Witcher eh, ekspansjonen eh, koster 200. Um, og så går det videre, og så videre. Um, så hvis du har et kreditkort, og, og har eh, et solid PC-rig, så er det bare til å slå seg løs for... Her har du så mange spiltimer at du knappt nok ser sollyset fram mot eh, høsten. Det var egentlig eh, det jeg hadde fra forhold til nadige. KOR KOR Okay, da. Ja, då är vi i uh, sektionen eller en snutt med kalle for uh, cool kultur. För uh, denne gangen så har vi sett på en film eh uh, baserad på tv-spel eller ett spel och det är Warcraft. Ehm um, bara sån inledningsvis hur uh, mycket har, har du med Warcraft, uh, Joken? Jag har fått plenty med juling i, i Warcraft 2, har ja, eh, ja, ja, okay. mm -hmm. du? Ja, det spelar multiplayer över land Nej, alla är på hemmanätverk nära sig. Ja, lite. Ja, okej. Mm. Alltså, du prövade eh, du väldigt snällt att hjälpa i Warcraft 3 med att ta några uppdrag? I sammen I, ja, ja, det kan jag, jag syns jag husker det, ja, ja. Och så hade jag en sån trio igår, pröva på World of Warcraft och då såg jag ju shit Axellist i triogena. Mm -hmm. <går> jeg husker at du Hette Hallgrim Det var det, det var orken Jeg vet ikke om du, var du, var du en ork, ja? ja. Nei, Tørenvann Var du, ja. ja, ok Ja, så du er i hvert fall litt sånn kjent i uh, Den verdenen uh, Ja, men Dorkut, da gjør jeg Gud Ja, sånn Helt, totalt I hvert fall var det World of Warcraft mm. Du var jo forsvunnen i det universet litt lenger, oi Ja, jeg var vel hvor lenge spilte det? Det var kanskje eh, halvt år, ett år, kanskje ett år eller noe sånt. Ja, det hadde vært noe sånn. Eh, jeg husker men... vi var litt bekymret for deg. <laughs> ja, det, ja, det var, ja, det var vel ikke så galt. Eller ikke fra mitt perspektiv i hvert fall. Jo, ja, det, det var det fra, fra vårt andres perspektiv. <laughs> Dere var ikke seriøst bekymret vel? Jeg har ikke vært. Du fikk beskjed om å slå den dritten. Uh, ja, ja. Nei, jeg, for meg så var det aldri uh, Veldig Sånn Jeg var ikke avhengig, men det var jo gøy Men alle som er avhengige sier jo at de ikke er avhengige Så ja, ja, kan kan jeg si om det? Jeg tror uh, du sa akkurat sikkert det, vi <laughs> Men men uh, det jeg kan si Er i hvert fall at Det er en uh, Stor verden Og mye um, Si, altså, de har bygd opp et helt univers der et enormt univers ja for du og brødrene dine har spilt dette ganske mye ja det kan ikke altså bare uh, Warcraft-strategispil ja jeg vil vel si uh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har rørt enen så mye Toon runde jeg um, og flere ekspansjoner av Toon var Dark Portal og noen sånne greier Um, og så kom 3-en Og 3 har, har jeg og brødene mine Spilt vanvittig mye eh, Mest sånn multiplayer mot Computeren da um, Og det, det, det er et veldig Kjekt spil, og du kan si det på en måte Det var Hovedstrategispilet Som regjerte eh, Før Starcraft kom Eller det, var, det, det gikk jo Litt parallelt med Starcraft men Ja, for Starcraft for 1 kom vel først Og så var det Warcraft 3 ja, då då var det de med såna 3D-modeller eller sån 3D-grafik. Mm. Um, men det, det, det kan du si, der kan jag säga där bunte det med sån eller för mig så då var det da de med sån hotkeys og snavejer og liksom då tog jag strategispel lite mer sån på alvor, og och försökte verkligen sätta mig in i sån strategier, raser och sån mikro, vad ska du kalle det? Eh uh, man man managering. <laughs> Nei, det går ikke an å si det. Uh, styring, mikro- og, mikro og i hvert fall. Um, ja, styring, <laughs> uh, ja. Så, um, ja. Men det, altså, selve Warcraft-universet er enormt mange forskjellige raser, mye historie, og det er litt sånn sånn nesten sånn islandsk saga han er sønn av han og han er etter av han og så har du den siden og innenfor orkene så har du mange forskjellige klaner så er det liksom god magi og dårlig magi og eh, ja mye å boltre i så så når de annonserte spelet nei jeg mener når de annonserte filmen og så sa de eh, det kom til å være en blanding av grafik og ekte mennesker så ja da ble jeg litt bekymret for, altså, du vet aldri helt hvordan det blir når du smelter grafikk og ekte skuespillere. Det jeg akkurat tänkte på nå når du sa det var jo Beowulf. Ja, og den stemmer. synes jeg klarte det helt allreit, altså. Jeg kjøpte det på det tidspunktet. Mm. Men Beowulf var jo... Det var jo 100% digitalt, hvis jeg husker riktig. Ja, men de hadde modellert ekte folk da, til... Ja, det det stämmer. Ja. Ehm, um, Obeowulf är ju en liten stund siden så ehm um, på mode när så de såg de första klipp av Warcraft så uh, så var shit så mycket längre rättaset. Då då inne så då såg de hade grafiken på plats. Det såg uh, absolut nydligt ut. Ehm um, Ja, för det har skett något sedan Howard the Duck. <laughs> ja, heldigvis. på, på teknologifronten. Jeg mener, vi er jo kommet i uh, en tidsalder der uh, alt du kan forestille deg kan nesten se viktig ut, altså det kan se um, realistisk ut uh, på skjermen. Jeg mener, men, altså, det, det, det er noe så lite kjelle her, du merker liksom av og til at, uh, ja, dette er grafikk. Men men er kommet ve kom veldig langt, det må jeg si uh, Det er nesten fotorealistisk Ja, det høres ut som Men, Det spørs hvor, hvor god råd produsentene har Og hvor mye de gidder Ja, for det, det krever jo enormt Med dataresurser og datakraft For å, jeg tror bare for å uh, Hva er det da? Å rendere, eller å prosessere Liksom ett sekund med All den grafiken det må sikkert ta Veldig lang tid, altså det er jo mye arbeid for De som tegner dette da, Eller jobbe med computeren. Ja, ja. Så, så, så jeg misunner ikke de den jobben. Men resultatet, det snakker for seg selv. For jeg har aldri har sett så bra grafik i en film. Um, dette slår jo Avatar, faktisk. Ja, det, det jeg tenkte på er jo egentlig The Avatar, altså er her en Final Fantasy Spirits Within. Mm, stemmer. Historien var jo så som så, men bare grafiken der var jo den den blåste sokken av meg. Ja. Det, den gangen. Den gangen. Og det var jo, oi, er det ti år siden, muligens? Ja, minst til det. Ja. Uh, men uh, vi kan ju ta det fra, fra begynnelsen av å... Ja, altså, vi gikk jo inn i kinesalen, meg og deg, uh, mandagskveld, og... Um, så kommer det jo noen trailere, dritt <laughs> Men, jeg mener, var det, hvordan var det filmen startet nå igjen? Du må nesten hjelpe meg her. Altså, det første jeg har merket var jo at det var to jenter i salen. Jo, ok, det sa jeg stille. Det så ikke jeg ikke. Nei, uh, jeg det? ikke kjekke på de bare gjør, ja, ja, ja, ja, de, ja. De, de gamle fruene. Ja. Ja, ja, de, de lagde veldig godt merket det på veien ut. Uh, de var ikke gamle? De, de, jeg, jeg vil si de var 40. Nei, nei, nei. Jo, hallo Diva. Diva, Diva runt, Diva runtforty. Var det de de de så gavle? <laughs> ja. Oh, jeg det var det egentligen på mode stussa på att uh, de är så ut for alla slags gruppen. Eh, det var tusen du skickade på. Nej, jeg tog in, jag tog in kan du säga. Ja, okej. de såg väl lite friska ut för 40-åringar, men de var definitely 40-åringar. <laughs> Altså, gikk du en frisk 40-åring så glad i fantasy og går rett forbi deg? Oi, ja, nei, jeg, jeg, jeg vet ikke helt. Altså, det, nei, det, var, det, det, det er jo... Um, jeg, jeg synes det var veldig rart at de var der, siden... De, jeg kan ikke se for meg at de spiller Warcraft, eller... Uh, World of Warcraft, eller noe i den duren, eller at de spiller tv-spill, TV helt satt. Jeg tror de har måte sett i en fantasyfilm og de hadde trodd at det skulle være Rignes Herre, Hobbiten eller Gods of Egypt eller noe sånn fantasifullt og kjekt, og den filmen er jo det, den er jo kjekk og fantasifull men det er jo også basert på, TV, på, et, på et spil um, eller, synes du denne filmen st står på egen hånd uden um, Uten spil. Altså, før vi kommer så langt vi, så må jeg jo bare ja. den innledende diskusjonen var her. <laughs> ja, ja. Og jeg, jeg tenker, altså, i og med at vi snakker om kul kultur, ja. akkurat den, den farsorten, World of Warcraft, den, den har jo røsket med seg både husmødre og alle slags øh, løgnefolk, øh, og lurt de til å kaste ikke livene sine. Vel, jeg, jeg, jeg tror faktisk er det en, en film eller filmatisering av spill som kunne ha tråkket et voksent kvinnelig publikum som åtte dør til enda, altså. Uh, jeg tror de visste hva det gikk, de. Tro. <laughs> det tror jeg. Ja, muligens. Uh, det, det kan stemme. Uh, vi får aldri vidare, om vi ikke sporer de ned og finner ut og sporer de, men jeg tror det blir veldig vanskelig. Ja. Ja, men hvis de hører men, på, så må de jo gjerne skrive i kommentarfeltet da, så må vi få avgjort dette. <laughs> ja, det kan de. Vi inviterer dere til å uh, si litt om dere selv, så vet vi uh, hvem som har gått og sett denne filmen. For mesteparten jo, uh, kan jo si ungdommer og folk som kjenner spillet, vil jeg tro. Um, men uh, det, er jo, det er jo helt sant at det er veldig mange forskjellige folk som har vært borte i World of Warcraft Og det er jo et fenomen um, Og ja, unge og gamle eh, Men jeg vil si jo De fleste er nok unge eh, Sikkert litt yngre enn oss Eller på vår alder Det er ikke godt å si lenger Jo da, for all del Men jeg tror dette spillet her har trukket ganske mange Eller trukket et bredt publikum da Ja eh, men, men filmen kommer jo med for å se. Ja, stemmer og jeg hadde ingen forventninger Nesten til den Jeg hadde sett den ene traileren Der de to orker Folk å sitte og På en sånn klippe Ja, stemmer Så tenkte jeg Ok, dette ble bra grafik? Ja Og så skal jeg være fornøyd med det Ja, lave forventninger Ja Eller jeg hadde høyete grafiken Og den er innfridde Ja Jeg, jeg husker at På, på vei hjem At det var et par punkter där du Falt litt av lasset Fordi grafiken ikke var så god ja. Men jeg, jeg så det nesten ikke uh, de, altså. for jeg synes det var gjennomgående bra, så godt som hele veien. Ja, jeg tror um, for meg så var det um, problemet for meg, altså, vi kan snakke litt om grafikken nå, uh, og det var, det var ikke når, du, når det var 100% um, grafikk, altså orker, så snakker med orker, og det er i en leir eller noe sånt, så synes jeg det var... Perfekt, flott, jeg kjøpte det Jeg stukte det rått Men hvis du så et menneske oppi der eh, Så begynte det liksom senere Og da ante jeg liksom en, Et hint av grønn skjerm Eller blå skjerm Eller hva, skal, hva farge du trenger eh, For da har de på en måte putta Et menneske i et kostyme Og så eh, Da har de liksom smeltet et eller annet ting Det er ikke ren grafikk Og det var tid, da jeg liksom bare sa Åja, jeg ser han Egentlig i schäder om du känner. Ja. ja. Men det, ja, det var sjukt. Jag tänkte så mycket över för historien Nei. var så pass fängande faktiskt, syns jag att jag jag hade skittio att tänka ja. men det är så schysst at du blev investert i historien då. Eh, för Ja, ut utroligt nog. Det er jo i en sån film eh alltså detta en eh, vad kallar upphav, oprindelseshistorie. Filmen heter jo Warcraft the beginning. Jeg elsker brinnelseshistorier til alt som er overnaturlig og superhelter og, og science fiction og sånt. Og, og da må de jo putte liksom mye sånn, av og så kan det være mye, jeg vet ikke om det kalles eksposisjon, uh, men det, det er mye information som, som treffer deg. Liksom, ja, han heter det, han heter det, og de kommer derfra, og du, de, du blir introdusert til forskjellige folk. Um, hva synes du om eh uh, på mode introduksjonen du fick till de forskjellige ehm um, sidene av denne konflikten. Altså du har jo ulike folk på menneskesiden og så har du ulike orker på orkesiden. Altså all, alle sidene blir jo menneskelig gjort. Ja. Ehm um, altså hos menneskene, de var jo sånn selvfølgelig de snille og gode og det er de vi skulle heie på. Men da var jeg litt uklar i mosen i, i rekken der og. Stemmer. Men det kunne de kanskje vært litt mer. Jeg synes de var for balanserte ved å være gode menneskene. Ja, stemmer. Og det så var problemløst, det er litt for lett. Altså, det skulle vært litt mer intrigere, tenker jeg, på menneskesiden. <laughs> ja, det var liksom, alle var på lag, og alle var sånn, tjo hei, og vi er mennesker, og vi er glad i hverandre. Um, ja, av og var det litt mellom ja, alvor og dverger og mennesker, at de var ikke helt enige om hva de skulle gjøre. Ja, stemmer. Men det var bare ja, de, så vidt, de, de, og det var litt sånn overfladisk. Uh, det er noe jeg faktisk savner i uh, filmen, uh, men jeg tror det er nok de sparer til senere filmer. Det er alliansen mellom alver uh, og dverger og mennesker. Uh, for jeg tror det er en interessant dynamikk der uh, som jeg på nå har sett før i Ringnes serie, at både uh, dverger og alver og og så videre og så videre. Um, mm. Men he såg mye så vitt til disse andre rasene og jeg ønsker at det de, de hadde også blitt dratt inn i konflikten Men de holdt seg stort sett utenfor da. Ja, på en måte så var det helt grejt For det var så mye informasjon Å forholde sig til Så da var det greit at nå fokuserte de På mennesker og orker mm. Men samtidig Når de var med så såpass lite Og scenene betydde såpass lite Så var det litt sånn Se, orken og dvergen er der Bare sånn ja. jeg vet det Men man skal er... ikke gjøre med dem nå så ble det litt Nei. sånn kunstig også det, det, det, det er vel det de kaller uh, tilhengerservice om du kan oversette på den måten uh, de putter inn raser og byer litt sånn her, vær god, dette er stedet dere har så mye i spil da. <laughs> bare, for, bare for å være der liksom ja, de første uh, 10 minutter var jo helt på trinne ja, uh, for eksempel dverge kan du si byen i fjellet veldig kjent i World of Warcraft det var han inne og liksom så på eh, i børsa eh, kjekt det altså, men det er allt vi får se ja, og så videre eh, og så videre, hoppen videre, sant? <laughs> de, de reiste på en mer i de ti første minuttene de har hele Ringenes Herre-trilogien og de reiste på høye ja, ja, den der eh, griffonen, er det det han kaller det? han er eh... ja, fogel ja, han fikk eh, brukt vingene sine, altså. Fy han har fløy over Han fløy over alt, skulle teleportera visa og viser den, sånn der, den lang, intrikat seanse hver gang de skulle teleportera. og gå gjennom porter, og oh, da er jeg født i Helsinget. Eh, det, det de kunne reising. spart seg for det, da. Eh, det, det var et av de punkter som jeg eh, synes trakk litt ned på, på hele opplevelsen, og det var allreisingen. Uh, på en måte. det ble så mange lokasjoner og fram og tilbake de hadde nettopp kommet til et sted og så var det, å, jeg må jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke fortelle deg dette vi må til et annet sted, og så kan han fortelle det, <laughs> det liksom, det var liksom wow. de var aldri et sted mer enn fem minutter før de måtte videre, og det, det ga meg en litt sånn sånn jeg fikk, liksom, jeg, jeg, fikk jeg, ikke, jeg fikk ikke tid til å bli glad i det stedet eller den, den situasjonen før de plutselig skulle et annet sted Um, og det var litt sånn uh, Ja, jeg, jeg um, det, det gjorde at Filmen ble litt sånn Opphakket kanskje Det er bra ord Ja, for det begynte Oppstikka. bra med at du se litt ifra orkene sin verden Og litt ifra menneskene sin verden mm -hmm. Og du passer det, for da viser de forskjellige ting Som foregår de ulike stedene Ja, det stemmer Så hadde de klart å sitte sammen med handlingen Og kanskje droppene og gennavalde i denne reisen Så hadde det vært bra Ja men men altså det var den Det var bare for jeg skulle ha noe å irritere <laughs> Det er viktig det også Ja, men jeg la det ja. mm. men, men jeg synes handlingen Og spesielt karakterutviklingen Til orkene Og, og en, en halv ork da, Var veldig kul Ja, hun og, å, Jeg holder på å si Gamora Men hun er jo fra <laughs> Sodoma <og> Gomora <laughs> Ja, greit hva er det du for noe? Hu, halv orken. Um, det er for, forbannelsen, det. Ja. Skal jeg slå det opp på orkesk, hvordan du sier forbannelse? Uh, hu hadde jeg... Gonoré? Nei. Tatt... <laughs> det er ikke gonoré. <laughs> Men hur var i hvert fall uh, snygg. Hun var fin. Altså, det, jeg synes det var litt ille av at jeg var som på grensen til seksuelt opphiss av en dataanimerte halv ork. Nei, men hun, hun er veldig praktisk, tror jeg <laughs> Ja, men jeg var det, altså Jeg synes hun var jo en stake ja, ja, så altså Skuespilleren er jo flott å se på så <clears throat> Ja, hun var, var veldig jeg... Hun var jo eksotisk Jeg følte liksom at hun der kunne Virkelig tatt kontroll <laughs> Hun sier det jo også i filmen Du har ikke overlevd dette <laughs> Ja, nei, hun er <laughs> tror hun er nok for deg, altså, Jukka. Alltså hur på hur på mode på det Ja jag vet, jag är ju bara rosalikte. Direkt det Ja ja, alltså jag syns hur var på mode Exhus. Jag jag skulle önska hur hade mer och mer att jobba med av og til. Um, jeg, jeg, jeg var med, det. Ehm på när jag jag var intresserad mig där mer om hur. Eh uh, men fick men fick liksom lite information att hur var en hallork men det var allt liksom, det sånn information på överfladen men jag jag jag hade på mer ehm um, det alltså själva med om alltså modern hennes var en tydligvis en ork og faren må ha varit en människa. Mm. Är sant? Han ja, det. Ja. Eh uh, och men liksom ja og, og på grund av det så har ju alltid liksom vært på en måte en, en, en, ikke en del av samfunnet og vært sett ner på um, men altså på en måte så uh, følte jeg at hun ofte bare reagerte på ting som ble gjort modig altså hun blev kastet inn i situationer, men jeg vet ikke om hun uh, som en karakter i seg selv, om jeg fikk liksom en god følelse av hva hun Uh, representerte hva hun stod for. Um, det var min følelse, i hvert fall. Jeg er enig med deg i starten av filmen, ja. samtidig som jeg tror det kan forklare oss litt, med at hun har nok vært en, en slags kastepall hele livet. Hun ja. var jo i fangenskap, hun har nok ikke kjatt så mye frihet, uh, og alltid vært hunsa av, av sine egne. Hun har ja. ikke hatt ønsker noen sted, så kan jeg kan jo forstå at hun eller at du ble litt lett, lett kastet rundt, men du, i slutten visste veldig bra karakterutvikling for henne. For hun, um, hun, hun må jo ta et valg der som hun ikke vil ta. Hun, hun gikk jo altså, for å være på orken sin side, og nå tar vi jo og bare går jo hele filmen, så hvis dere har lyst til se henne, og ja, ikke blir røft... Ikke, ikke røype noe! Ok, okay da. Uh, men jeg, jeg, jeg på en hur hun, hun skifter jo side, um, kan du si. Ja, altså litt, litt frem og tilbake, så hun, jeg, det er der jeg føler hennes ligger. Jaha. Hun har på en måte, hun kunne jo vært, eller hun har litt allianser til begge sider, men ingen vil egentlig ha den. Ja, det stemmer jo det, og det, det må jo skabe en, en konflikt hos hun. Um, jeg skulle kanskje ønske at det, hun det på en eller annen måte. Um, at... Uh, ja, at... At, uh, at hun på en måte... Jeg, jeg vet ikke om hun hadde så mye dialog, rett og slett, sånn, ut, etter hvert, utover filmen. Uh, på min begynnelsen så hadde det, men etter hvert så... Så kanskje jeg husker at hun på en sa så mye, eller at det, hun... Uh, på en måte deltok i dialogen eh, om vad ska ske bli gjort. Velhus sa att orkar aldrig lyga och sånt. Eh men ja, det var ett latant eh det var ett sätt det som jag jag skulle skulle ut hur bara eh på mode sa hur hur blev revet liksom av bägge sidorna. Ehm um, för då hade det på mode givit mig till slut lite mer sån jag jag kände hur hur tog det valet i det slut. Ja, det var egentlig alt Det var det jeg følte om hodet Men jeg ska Sammenligne noe for deg Så kanskje du er like glad Og ikke så mye Se for deg at Godis til Zack Snyder hade regissert denne filmen Ja Tenk hvor forbannet Møye ville sagt Om hva hadde jeg betet seg Om akkurat hva en konflikt Du stod i Ja ja, det, det, må jo, det må jo finnes en uh, mellomting <laughs> mellom Zack Snyder og er det etter Duncan Jones han heter um, regissøren? Jeg aner ikke hvem mm, det er på en type. Ja. Um, det er du på en måte sier men du sier ikke for mye. Altså, Nå er jeg ikke regissør, så gud, den vet hvordan de gjør det. men uh, det er jo ikke en <laughs> enkel sak selvfølgelig å balansere dialog og alle skikkelser og mulige scenarier som de tog sammen. Um, for det handler jo litt om å vise det uten å fortelle det. Ja. Det er trikset der. Det gjør det jo. Mm. Men, utenom hun orket Amalawi, var det andre i filmen? Det var jo veldig mange karakterer. Jeg tror, um, som så mange andre anmeldere har sagt, så er det orkene som kommer best ut filmen. Uh, Ironisk nok, så er de de men mest menneskelige uh, skikkelsene, figurene, i selve filmen. Um, synes det var jeg da. De, jeg følte liksom, de, hadde, de var mest troverdige. De hadde mest karakter. Menneske, selve menneskemenneskene, de var liksom stolte og heroiske. Og, um, ok, hvis det var en, et menneske som på en måte hadde litt dybde, så måtte det jo være han, Arn, nei, ikke Lothar og, og sønnen hans Ja um, Og Mediv også Men uh, Mediv Var det han trollmannen? Ja, han er gatekeeper Guardian-typen Guardian, -typen. Garden, ja, stemmer Ja, ja uh, Der også um, Men jeg likte best orkene Det må jeg si Altså det var jo Han durotar og, og han <laughs> Kompisen hans Kette han for noe Doomhammer uh, Doomhammer um, jeg likte liksom det forholdet de to hadde Altså på en måte sjefen Og nestkommanderende At de um, de, de hadde liksom en En konflikt Eller en, i hvert fall En, en, en diskussion om Hva han her Trollmannen Hva heter han? Hva heter han idioten? Uh, han Onningen Han Onne Orken Ja Øh uh, kommer du vara det? Nej. Um, ehm. Ska jag finna det ut? Jag hör det, det klickar hårt i den ändå. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. det er det var så gulligt. Alltså alla orkar var jo inte i sig själva onda. Nej, de har det ju det livet och sin värdematta och sin Codex. De jag Uten om han som var ond da, han var jo 12-mannen. Um, Warcraft, movie... Uh, Akkurat sånn som vi sa i begynnelsen, menneskene var, var litt uten dybde. Jeg er enig med de der. Gul'dan, tror jeg han heter. Gul'dan, ja. Det? Gul, ja. Gul'dan, ja, ja, ja, stemme. Um, Altså det, jeg likte veldig godt at den diskusjonen mellom disse to eh, at ja, de er jo venner men de er jo eh, våpenbrydre eh, om hva de skulle gjøre med Gul'dan da um, mm. og at de innså at hans vei hadde bare ført til eh, død og fordervelse for alle orker og at de til slutt bestemte seg for å gjøre opprør da Um, så der, der synes jeg det, de klarte veldig godt å vise gjennom dialog og genom handling at med uh, orker men vi er ikke kan du si onde for det om vi har stolthet, vi har uh, kan du si styrke, men ære er et veldig bra ord Um, selv om de, de bryr seg veldig mye altså de, de er jo stolte av rå styrke og det handler mye om å vise styrke i en sånn en krigsklan um, men dessutom det er ikke det som er det aller viktigste det handler jo om overlevelse og hva som er best for klanen um, så sånn sett så heider jeg på jeg heider jo veldig på han uh, uh, Durotar han synes på en måte han var, han var nesten protagonisten. Ja, han var det. Ja, ja for det, det, det går. Det var hans film på en måte, tenkte jeg. Ja. Um, uh. Men altså, dette var jo det beginning vi. Ja, ja. Uh, og jeg, jeg håper de lager film til, for jeg gidder ikke spille meg gjennom alle de spillene. <laughs> for å vite hva som skjer. Ja, uh, så jeg ja. film til, altså. Jeg vil det. Ja, ehm... Um Och tror, tror det bästa att se den på kino? Jag tror det är väldigt sannsynligt at det kommer in till film. Uh, med tanke på hur mycket den filmen har håva in i jag tror i Europa og USA så var det sån helt greje säljstall, men i Kina, det var det helt enormt med eh uh, eller hur mycket pengar har de i Kina? Shenzhen men vi? Shenzhen men vi så det har det i alla fall in mycket av det. Eh ja. uh, enorma säljstall. Så jeg, jeg tror helt sikkert at det kommer en til film Men kan tid det blir det vet jeg ikke Åh, oh, og vi må ikke glemme action-scendene vi, vi Før vi gjør oss mm. Mm -hmm. Nærkampene de, Når de orkende Knuse over og Slå pusten ut Der er folk med å slå det i magen ja. jeg, jeg kjente de slagene der altså <laughs> det, var, det var veldig um, um, Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det Uh, brutalt, kan jeg ikke? Ja, det var faktisk dette ved datagrafikk det uh, På en måte. Men jeg tror dette er en film som er for ungdom Muligens PG-13 i USA uh, For de kunne gjort det mye verre uh, Jeg tenker liksom uh, Ja, det er så håret bare forsvant Du så jo ikke Gøra som kom ut uh, Nei, det var, ikke, det var ikke mye blod Eh, det var liksom bara folk ble smadret Men det var ingen blod og på en måte Armer og som fløy i øst og vest Selv om, på en måte styrken til orken Hvis de hadde virkelig gjort noe sånn Så hardt som de gjorde Så tror jeg eh, bein og hover Hadde bit kvestret Så det spruta eh, Ikke at det filmen hadde egentlig trengt det eh, Men av og til så synes det jeg på en måte at, eh, Den volden og brutaliteten Som ble vis på skjermen den på en måte det blodet og gøret som egentlig hadde skjedd i virkeligheten Nej og det var nok et bevisst val det for å få opp seertallene Ja, ja, ja det, er jo, det er på en måte helt greit jeg skjønner at de eh, må liksom redusere litt på dette for å, og det er, ba, det, er jo, det er jo unge folk som ser dette også i at de har så vondt av se litt blod men det kan jo det er ikke sånn barn kan se denne filmen tror du? <laughs> Nei Kanskje unge barn? Uh, jeg vet ikke, 8-9 år hvis de har med... Nei, nei, nei, nei, nei. Tror du ikke? Nei, eller ikke, ikke min 8-9-åring. Nei. Uh, nei, ok um, Men gode, gode kamp scener, som du sier. Um, altså, de hadde jo både sånn, små kamper og store kamper. Um, jeg, jeg, jeg var mest glad i de små kampene, må jeg si. Øhm... Um, av, hvis det var liksom bare sånn 5 mot 5 eller en mot en for då ble det mye mer personlig og det var liksom en hva som skal kalle det det, det, det det var noe på spill ja. eh, nå ting på en måte ble eskalert veldig stort så eh, for meg så mistet jeg litt oversikten og da ble jeg bare liksom en mølja eh, av folk og grafikk så um, ja, for for meg så var det litt sånn, det var best når kampene var personlige. For eksempel, altså når det var en duell, eh uh, då då føltes det virkelig liksom, kult. Det dette ser bra ut, uh, det er bra koreografi, uh, og um, bra spenning, bra driv, rätt så ja, jeg synes uh, de store slagene, de de var ikke så episke som de kunne blitt. Men mm. det var ikke så mange av de heller. Nei, det var vel... Uh... Så jeg synes det var på sin plass å ha noen sånne? Det, uh, selv om det kunne vært bedre, så var det ganske kulde, cool, synes jeg. Ja. Uh, jeg følte at uh, det... Hvis, hvis du... Altså, det, dette, spar, dette sparer til neste gang. Um, der de på en måte <laughs> drar inn uh, flere raser, og uh, nå så vi liksom ulver, og uh, orker, og mennesker og ja. en fogel jeg tipper de liksom, neste gang måte, da står de på stortrommet Då fyrer de på med alle typer raser eh, fogler som flyr, drager for i Worldcraft-universet så finns jo sinnssykt mange enheter forskjellige enheter eh, og forskjellige orker altså orketyper så de har mye det er rikt univers å velge ifra Och jag tror detta är som jeg sagt bare en begynnelsen, en upprindelsesfilm. Eh senare så kom ni till liksom å spe på med andre krigs enheter som hadde säkert ett väldigt kul ut på stor scen. Eh med jo i 3D. Ehm um, det vet du ju själv. Nej, det vet du själv. Det vet du uh, det visst. syns Nej, eh uh, men syns du att det T förte filmen en ekstra dimension for å si det litt sånn ja, bokstavlig talt da ja, jeg synes det det var veldig mm. liten sånn der en, se kommer alt mot faktor de hadde satt mer på dybde synes jeg han, han var ikke ekstrem han var ikke overtydelig men jeg synes han fungerte veldig bra ikke? som en sånn der en, litt mer rolig avbalansert dybde tride mm. hvis han falsker det fly i fleisen på deg hele veien ja, jeg, jeg, heldigvis så har det gått lite väck ifrån den där eh, i ja, i trynrut. Se kan man klara att göra så det blir lite sån liksom väldigt tydlig. Ehm. Um, så det det är det bra att det jag också syns altså 3D-effekten er mer som ett hjälpmedel, inte liksom något sån uh, gimmick är ju en engelsk ord, men finns det något bättre eller? Det kommer liksom nok på det jeg har hørt Ja Så, ja, altså jeg, jeg, jeg er ikke så fryktelig glad i 3D Fra før av Men Ja, det skader ikke å ha en i 3D Men du kan sikkert se den i 2D også. Ja, det går helt sikkert fint Ja Hei, skal vi ha den en, en Verbal tommel oppi? Eh uh, är det med Hawchi played the gift så många sån så, men er det tumme upp eller tummen ner jag går på? Nej jag vet ikke, det var tumme upp har varit tiden men det har vært uh, ja. pengarna mina. Och jag blev underhållt. Hög underhållningsvärdi vill du säga? Si. Ja, det vil jag säga. Si. Ja. Ja, eh jag ger ju han tumme upp igår. Eh jag är ju lite mer uh, kritisk sånn, en, en, en Joachim men allikevel så er en film som er verdt å få med seg og speciellt hvis du har liksom vært innom Warcraft eller World of Warcraft så er det kult å se disse figurene som du har lekt med på stor skjerm og i livet og de gör ting som du muligens kjenner fra spillet Um, som er jo litt sånn wow uh, og det er kjekt å se at på en måte, filmer basert på tv-spill er ikke totalt revet som de vanligvis er ja, de blir jo bedre og bedre, synes det. ja de, de har jo spyttet mye penger inn i dette da, det er ikke sånn standard rett på dvd-film heldigvis Åh, oh, hei, jeg gleder meg til, til Blu-rayen, jeg med ekstra materiale. <laughs> ja, du skal virkelig kose deg med bak kulissen eh, materiale og eh, regissørs eh, kommentarer. Kanskje hvis de sier noe mer om akkurat universet og, og karakterene. Mm. Men du sa jo at du skulle eh, gå hjem og google eh, alle disse figurene, og spesielt eh, slutten. Eh, har du fått kikket på det? Jag jag gugglat parade. Mhm. Mm eh uh, han här när god Ja, utan vem ska det? Han uh, han heter ju Thrall i spelet. Ja. Og han känner du kanske igen? Det och det namnet kände igen. Uh, Till mig kände igen då. Jo då ja. Jaha. Ehm um, så så det jag tror ja, jag tror jeg tror filmen slutte där er det toen? Warcraft 2 begynner? Uh, ja, nå, jeg, nå er jeg ikke helt sikker på det, men... Men, uh, men det er kjekt at de viser oss en begynnelse, uh, og dette er jo klart uh, liksom et steg inn i ett større univers, som de sikkert håper på å lage. Jeg vet ikke hvor mange filmer de har lyst til å 3 4 jeg synes det er utrolig kult både Warcraft og Starcraft har jo veldig mye bra sånn uh, historiebygging univers og karakterer mm. men så er det nok fantastisk mye som er ganske dølle mm. så jeg tar jo på en måte å sile ut uh, det skiten da de sitter igjen med bare masse god kanel og det er det er fint at de har den jobben for meg ja for, ja, for det for dagen jeg bruker to timer livet mitt i stedet for uh, to måneder for på samme utbytte. <laughs> ja, stemmer. Um, men det er jo kjekt at du, som, altså, du var jo sånn halvvis innenfor, men du også utfører i forhold til kan du si historien. Du kjente ikke til det så godt. Nej, jeg har jo uh, bare du på store med i disse spillene. Ja. Men det, denne filmen gjorde jo at du ble interessert. Ikke at du skal spille alle spillene, men du likte universet såpass godt at du har lyst på mer og da har jo filmen på en gjort jobben sin. Ja, det er han. Ja. Mm. Hej jeg tror vi skal si tusen takk for oss, Egoi. Ja, det var, det var kjekt å se filmen med deg, og diskutere filmen med deg. Vi kommer nok til å snakke mer om andre... Jo, oh, du, hallo, det er Assassin's Creed kom jo ut. Assassin's Creed kom ljud, så det, den må vi også anmelde på lik, liknande vis. Jeg har klart mye det. Klart mye det. Så uh, inntil da så får vi bare ønska god kino, eller kan det hette? God kinosommer, folkens. Ja, god kinosommer. Ok. Ha det da. Denne episodens sang er hentet fra Legend of Zelda Breath of the Wild-traileren, som ble utgitt under E3. Og til alle store overraskelser, så er det ikke Koji Kondo som har lagt musikken til alle andre Zelda-spillere som står bak denne sangen. Jeg tror faktisk det er Joe Hisaishi som står har lagt den, og den sangen, nå sammen med klippet, gir deg jo episke følelser, og dette er storslagent, og gir meg frysninger, så her er det bare til å sette seg tilbake og la seg forføre av magien.